Nagy nyisgés volt a kommandó főhadiszállása, vagyis a bázis előtt. Mert csak így hívta mindenki. A technikai személyzet lázas ügybuzgalommal készítette föl a nagy gyakorlatra a már ott várakozó speciális harci, illetve szállítójárműveket. Vagyis a... Nagyon precíz akarok lenni, akkor mind a három speciális harci járművet. Illetve, hát ez így sem teljesen fedi a valóságot. Tény ugyanis, hogy Miskei Rudi, parancsnok igazgató, szerény kilométerpénz ellenében harci bevetéseken is saját járművét használja. Amik az pompás egy mindenen járó. Teljes luxus kégyelemmel ellátva. Ilyet ide -haza nem is hoznak forgalomba. Rudi ajándékba kapta másod unoka nővérétől. A kommandó kelet-olasz hirdopedeket, a csúcs technikát képviselő trabantínókat használ. A szerfelet mozgékony és felfordulékony, Együttemű, egyhengeres hirdopedek, még tekintélyes bűz erejükről is híresek. Na jó, hát nagy gyakorlatok során egy kis gondot okoz az a vitathatatlan tény, hogy a trabantidók kicsik. A kommandó pedig a mestert is beleszámítva tíztagú. Hát a rengeteg felszerelésről nem is beszélve. Nos, ezen úgy segítenek, hogy a kommandó néhány tagja, általában kobra, szikla és a testes Rosenhügel fivérek, taxikkal követik a konvojt. Most is ez természetesen a helyzet. Folyik a járművek utolsó ellenőrzése, a felszerelés szakszerű elhelyezése a vibráló izgalommal teli levegőben hiszen még senki sem tudja, viskei kívül, hogy merre lesz az útjuk, milyen új kalandok, izgalmak leselkednek rájuk. Az eligazításról rendszerint csak a beszállás után kerül sor, akkor nyithatók fel a zárt borítékok. A kettes hirdópet körül látszott egy kis gubanc. Egy vízhatlan láda sehogyan sem akart beférni. A technikusok ezzel voltak elfoglalva. – Pucsinuku? – türelmesen állt a bázis főbejáratánál, és benétált. Valószínűleg azon, hogy amikor a lecudszolást akarta egy kicsit meggyorsítani egy erélyes – vezén vezényszóval. Miért morogta a bivaj azt, hogy házon kívül van? Na most. ki van házon kívül? A mint egy három tonnát kitevő felszerelés három részből áll. A. Szárazföldi eszközök, B. Víz alatti eszközök, C. Alpesi sí felszerelés. A Gamma kommandó vegyes vállalat ratifikációját megelőzően sok vita volt a felszerelés miatt, de végül is megegyezés született az Ausztros Spiel Spielwaren GMBH kereskedelmi profiljának tiszteletben tartásával. A cég ugyanis e három területen tevékenykedik. Miskei körültekintését dicséri, hogy minden bevetéshez, függetlenül az évszaktól, a várható időjárástól feltételezett helyszíntől, ragaszkodott a teljes felszereléshez. A legfeljebb adjuk, szokta mondogatni. Természetesen a felszerelést két nagy csoportra oszthatjuk. Az első csoportban sorolandók a kommandó tagjainak egyéni felszerelései. Ebben épp úgy megtalálhatóak a legfejlettebb technikai színvonalat képviselő harci eszközök másolatai, mint a túlélés alapvető eszközei. Úgy mint sörnyitó, C-vitamin kapszulák, antibiotikum kapszulák, rum kapszulák, tisztaszesz kapszulák, zsebméretű lapos pálinkáskészlet, üdvözlő lapok, vagy háromszor sült. Az egyéni harci felszerelés eszközei a kommandó tevékenységének technikai alapja. Az Austro-Sport und Spielwaren GmbH ennek tartásával szállította le a legtökéletesebb modelleket. Minden kommandótagnál az alábbi egyéni harci felszerelések voltak. Egy darab vízipisztoly. Egy darab víztartó 320 ml. Két darab gyalogsági ásó. A gyalogsági ásók első nap eltűntek. Aztán kiderült, hogy mindenki hazavitte a kerti munkákhoz. Ezért kellett két gyalogsági ásót rendszeresíteni. Egy darab elemlámpa. Egy darab fakard. Egy darab műanyag Nuncsakú, Egy darab műanyag vazacsi. Egy darab műanyag katana. 32 darab marcipán soriken. Egy darab alpesi sí felszerelés. Komplett. Egy darab könnyű búvárfelszerelés, felszerelés. Komplett. Egy darab túlélőkés. Iránytűvel és kávéfőzővel. Egy darab vókmen. Katonazenekazettákkal. Egy darab ródli. Egy darab csíkos doboz. Nos, ez a csíkos doboz rögzíti a kommandó tagok mozgását, tevékenységét, az egymással folytatott beszélgetéseket és további minden olyan adatot, amely az akció értékelés szempontjából fontos. Valamint 12 darab papírzsebkendő. Négy kommandó tagra esik egy darab hanggenerátor és egy darab fénygenerátor. Ezekkel lehet imitálni a tökéletes csatazait. Az eddigi gyakorlatozások során egyértelműen kiderült, hogy a legegyzettebbek is hideglelést, epilepsiára utaló görcsöket és egyéb tüneteket kaptak három kilométeres körzetben. A legnagyobb veszélyforrást a marcipán surikenek jelentették. A gyorsan száradó hajító fegyverek, többnyire csillagok, túlságosan is guztusosak ahhoz, hogy aki találat ér, meg ne kóstolja. <gül> Na ez pedig már eddig több mint hét protézistöréshez vezetett. A kommandó ruházata Terepszínű lábas kezes, harminc Alapszín lila, kék, sárga okker, bíbor és cidóber foltokkal. Miskéi ötlete volt ez a szinorgia, mondván, hogy hát végül is terepszínű kell, hogy legyen. Ah, de ki tudja, hogy milyen lesz az a terep? Akkor meg mindegy. A lábbeli, Antigravitációs hussogó, amivel 4-4,5 méterrel lehet emelkedni erőlködés nélkül, és a haladási sebesség meghaladja a 11 km per órát. A sisak habból készült, könnyű és antisztatikus. Így aztán központok körzetében is viselhető. A sisakban komplett telekommunikációs rendszer van. Tizenkét csatornás vételi és adási lehetőségekkel, sőt a könnyűzene sztereóban jöbbe. Minden kommandótagnak a bal csuklóján és bokáján, de az ellenség megtévesztése céljából a köldöke felett is, egy kompjúterterminál van, amely teljes információ hátteret biztosít a központi nagy kompjúter közvetítésével. A személyi felszerelés, a kézifegyverek, a túlélő csomag egyebek, a szabványosított váltáskában van, mely a hátra is szerelhető, és kúszás esetén pedig önjáró. Hajnali fél kilenc volt, amikor a málha, úgy ahogy végre, bepréselődött a négy harci járműbe. Miské is úgy helyezett arra, hogy a parancsnoki jármű harci felszerelést ne szállítson. Természetesen a sajátjától eltekintve. Hát az igaz, hogy kellett is a hely birtalom Micunak és Grubics Estinek. Micu volt a haditudósító, Esti pedig... Hát, na, eszti. ezt eszti a. Hát szóval, eszti a főnök titkárdője, és minden kiszállásra elkíséri, hát, ha van valami leírni, vagy kompjúterbe táplálni való dolog. Esztinek ugyanis személyi titkárnői terminálja van. – Amit Rudi gyakran vesz igénybe. – De sokszor mondogatja baráti társaságban. – Gyerekek, hogy micsoda terminálja van ennek az Esztinek? Háromnegyed kilencre a konvoly készen állt. Miskei összehívta a kocsi parancsnokokat, hogy ismertesse a járművek sorrendjét. A borítékok felnyitása után a konvoj felvette végső, a gyakorlatban végig használt alakzatát. Ez az egyes kocsi a parancsnoki minden eljáró, a kettes kocsi a gamma egy Trabantino, a hármas kocsi az XXX1234567 forgalmi rendszámú taxi. A négyes kocsi az XXX1234568 forgalmi rendszámú taxi, és végül az ötös kocsi a Gamma 2 Trabantino. A jó, mint hogy már eredetileg is ilyen alakzatban pakoltak a málha berakodása alatt, hát ezen változtatni nem nagyon kellett. Már csak a nagy gyakorlat tervének az ismertetése volt hátra. Miskelyi ismételten magához kérette a kocsi parancsnokokat. – Na, emberek, megkezdjük a visszaszáblálást. Zérónál felnyitom a borítékot. Megkezdték. A kis audiószámláló 364-nél tartott, amikor is Logodi bácsi, a bázis második szintjén teljesítő biztonsági felügyelő bedugta a fejét a büfébe, és beszólt. – Már egy órája nyekereg a titkárságon a kompjúter adatrögzítője. – Csináljanak már vele valamit, mert állandóan felébreszt a pibolásával. – Most ne elzavarjon minket, Logodi bácsi! mondta Rudi határozottan, nálunk most visszaszáblálás van, majd mielőtt indulunk, lezárom. 322, 267, 199, nehezen múltak a percek, mindenki szaggatottan zihálva szedte a levegőt. Na nem, mint hogyha olyan izgatottak lettek volna, hanem mert elromlott a légkondicionáló rendszer, és a kicsi helyiségben nem volt légbefúvás. Na de egy kommandónak minden megpróbáltatást ki kell bírni. 77. 69. Szikla ellágyulva nézett kobrára, Megint Logodi bácsi jelentkezett. A fura! A most már nem csak, hogy biból ez a kompjúter, hanem jön ki belőle egy papír is. Mondtam, is kell egy csakálhoz, kevésbé illő ábrázattal. Hogy tudta valaki beindítani kintről a printert? Aki tud belenyúlni a programba? A mi nem elég valakinek a szallagra rögzített üzenet? Akinek kell holmi 10 távírat? 22, 21, 20. Csak a maxisztérium lehet? Jegyezte meg Tigris, aki hidrológiai munkájához sokat programozott. Na, bum! Jön ki a papír! mondta torpedó. A cukrászokra jellemző nyugisággal. – Ettől még nem fog megkelni a holnapi spenótos bukta. 7. hat, öt. Oh, – Ujjé, yeah. holnap spenótos bukta lesz? – kérdezte szinte sikítva Dagi, aki imádta torpedó keltésztályt. Ad el leginkább a spenótos buktát. Négy. – Három, kettő. – Azt csinálok, ha ma időben hazahérünk? – mondta torpedó Még csak negyed tíz. Ha miért ne érnénk haza? – Mert nagy gyakorlatra megyünk. – mondta epése hosszú. – Öt, hat, hét. – Főnök? – mondta Kobra. – a Mínuszba ment a számlálás? Nyithatod a borítékot? Ha jó, mondta a elgondolkodva. Azzal már tépte is a borítékot, és olvasni kezdett. Drága öregfüles bagyom, tegnap este olyan vad voltál, ajjaj, pardon, mondta a miskei. rossz borítékot nyitottam. Na, C állapot program indul 00-kor, ami a dekódolás szerint 17. Egyesztessék óráinkat! Hát ezzel egy kis baj volt, mert hát a Rosenhügel fivérek vallási okokból nem hortak órát. Kobra szikla éjjeli szekrényén felejtette a magáét, a hóhér meg nem viselt, hogy tréning közben ne meg. Na viszont egy grosszman állandó tréningben van. A maradék órák, szám szerint négy darab, négyféle időt mutatott. Eladjuk ezt, legyünk több meg a megadóan, majd sípolok. 23 kor felveszük ezt itt, és 11.24-kor elindulunk a a erdő irányába. A végcél ért felső. Mindenki belesápadt. Ekkora útra még sohasem mentek. Ah, – Á, ebből nem lesz pelótus bukta! – mondta keserűen dagi. Miskelyi azonban kérlelhetetlenül folytatta. 13.49-re el kell ért felsőt. S ezúttal nem leszült közben pihenő, sőt, megérkezés után, vagyis 13.51-kor a mester közelharcegyzést tart. Kibéreltem egy lakatlan házat. magas idősze 71-je mellett. Na, azt fogjuk megruhámozni, és a feltételezett túlszokat kiszabadítani a feltételezett ellenség seblegesítése után. Attól tartok, hogy ma feltételezett ebédünk lesz. Jegyezte meg, Pici. Ebéd is lesz, de csak később, ha már túl vagyunk az akcióprogramon. Vagyis 14-20-kor. – Úristen! – mondta Bivaj. – 29 percig fogunk rohangálni egy ekkora utazás után. Na hát én kiveszek egy szabadságot. – Bivaj, ha jól emlékszem, te jogi tanulmányokat végeztél, vagyis doktor Bivaj vagy. Tudhatnád, hogy az alapszabály szerint C állapotban szabadságot kivenni nem lehet. Velünk össz és éppen úgy fogsz rohangálni, mint a többiek. Lehet úgy is? kérdezte felcsillanó reménynyel Bivaj. Lehet, mondta Miskei, vagyis szeretett sakálunk. Ja, ha úgy lehet, akkor jövök. A Bivaj ügy lezáródott. Tizennégy kor ebéd a Hotel Yokohamában. Ez ért felső legjobb szállodája. Japán ebédet rendeltem. Pucsinuku, szívélyes, ricsú rejjvel nyugtázta a miskei valóban szép gesztusát. Miskei Rudolf parancsnok a sakál idáig jutott az akcióprogram ismertetésében, amikor is beviharzott Mitsú. Imádni való, hadi tudósítunk lábas kezesében. Aha. Sziasztok, srácok! Jaj, hát egy kicsit késtem, mert írtó, sokat kellett várni a fodrásznál. Ja, folytatta. Olyan fura, a te a sprinte, szünet nélkül megy. Hát én onnan jövök, mert hát felugrottam az utcamér, a, a papírtekercs már elöntötte a folyosót. Te sakál, nem kellene megnézni, hogy mi van vele? Én nem akartam beleolvasni, hát ha valami személyes leveled érkezett az esztitől. Hát, ilyen haver ez a micu. Rendes egy lány. Hát, bánom mondta a miskei. Felbegyek, azt megnézem, várjatok. Két percen belül visszajött, Kezében csak nem három méteres papírtekercs. Sápat volt, mint a fal, a keze reszketett. Rekett hangon mondta, de gyakorlat le D. dé állapot! Dé, teljes harc készültség, hosszú siesselet leszért! Mi, mi van? Mi történt? Mi a hétag? a Mi a, mi a, a kérdések. Miskölyi a papírtekercset vizsgálgatva, csendesen, szinte fáradta, mondta. Eltérítették az express liftet a központból, Sok túl szesett fokságba. Köztük van az angol követ és egy valló küldöttség. Beszéljük meg az akciót. Három percünk van az indulásig.